на вічну погибель тому існує орден святих який покликаний боротися з тьмами гріховних безодня між святими і приреченими вічна і нездоланна вона не лишає місця для милосердя співчуття і допомоги грішникові лишається тільки ненависть до гріха і його носія інквізиція з'явилася не одразу ні Христос ні апостоли не розпинали людей розпинали їх самих Потрібні були цілі віки, щоб виробити догмати, тоді з'явилися добровільні захисники цих догматів, запалали вогнище, звання Дафе, від слів ауто Дафе, «Акт віри». Отже, переслідується і жорстоко карається невірність перед догматами. Оберігається не стратегія, яка не лякається ніяких загроз, а тактика, бо це програма дій. А дія завжди викликає протидію. Ясна річ, Сталін з його примітивним розумом не міг вигадати ні великої ідеї, ні тактики для здійснення цієї ідеї. Все життя він виконував створену ще в перші проваліаційні роки Леніним програму партії, бо саме ця програма лягала в його обмежену жорстоку душу і тільки така програма давала змогу вібгати всю величезну державу всі її народи – авкатівське догматичне ложе, де немає ні милості, ні добра, ні надії на послаблення. У програмі стверджувалося, що тільки пролетаріат, комуністична революція може вивести людство з тупика, створеного імперіалізмом та імперіалістичними війнами. Звідси історична місія радянського народу бути рятівником – усіх інших народів. Народи стоять і ждуть, коли ми їх порятуємо, і вже наперед страшенно вдячні товаришу Сталіну. А що ж ми для влаштування нашого власного життя? Одним з корінних завдань проголошується максимальне об'єднання всієї господарської діяльності країни за єдиним загальнодержавним планом. Найбільша централізація виробництва – з об'єднанням його по окремих галузях, всі сили кинути на індустріалізацію країни, бо індустріалізація – це соціалізм, а до соціалізму треба йти будь-якою ціною, не зупиняючись ні перед чим. Які ж засоби для досягнення мети? Як відомо, стародавня Греція була класичною рабовласницькою державою. На одного вільного грека працювало 18 рабів. Ми покінчимося цією віковічною несправедливістю, у нас буде не рабський, а вільний труд. І вже не 18 безправних годуватимуть одного узурпатора, а один повноправний будівник соціалізму зможе утримувати 18, а то й більше тих, кого скромно і непомітно звуть партія. А що таке партія більшовиків? На це була... Недвозначна відповідь. Це партія, яка має владу і тримає в руках весь радянський апарат. Вона висуває на всі радянські пости своїх найстійкіших і найвідданіших членів. Вона повинна завоювати для себе неподільне політичне панування в радах і фактичний контроль за всією їхньою діяльністю. Отже, колись годували рабовласників – тоді поміщиків і капіталістів тепер треба годувати партію. Що для цього потрібно? Найперше – дисципліна. Максимальне використання всієї наявної в державі робочої сили, її правильний розподіл як між різними територіальними областями, так і між різними галузями народного господарства, а також поголовна мобілізація всього працездатного населення – встановлення звітності, норм виробітку, введення відповідальності перед трудовими колективами, спеціальними теористськими судами і так далі. Тобто вже і не народ, а примітивна трудова сила, не вільні люди, а працездатне населення, яке змушують на примусову працю. Примусовість несумісна з будь-яким стимулюванням і найперше, з таким пережитком минулих епох, як гроші. Тому партія більшовиків готує заходи для знищення грошей. Це призведе до ліквідації всієї системи банків і перетворення її на апарат єдиного обліку і загального рахівництва Радянської Республіки.